Hej! Idag ska du få höra en berättelse om en tjej i Malmö som heter Kristin. Och hon ska handla olika saker. Kristin handlar i Malmö. På några ställen i berättelsen så finns det frågor och jag läser de frågorna också. Kristin handlar i Malmö. 2014 skulle Kristin gifta sig. Då behövde hon en brudkläning, en ring och lite annat. Hon frågade sin yngre bror Kristoffer om han ville hjälpa henne. De skulle inte köpa något, bara titta. Han sa ja och de gick ut på stan i Malmö. De tittade på klänningar i många olika affärer. Kristin hittade några klänningar, men hon ville ha något finare. Fråga 1. Varför skulle Kristin köpa en brudklänning? A. Hon skulle gifta sig. B. Kristoffer skulle gifta sig. C. Kristin skulle på en fin fest i Malmö. Fråga 2. Vem följde med henne? Och tittade på klänningar. A. Hennes mamma följde med. B. Hennes festman följde med. C. Hennes lillebror följde med. Kristoffer hittade en liten butik som sålde kläder från 60-talet. Kristin älskar sådana gamla kläder. Det fanns en mycket trevlig anställd som visade många olika klänningar. Kristin testade flera stycken. Hon tyckte speciellt om en klänning. Den var perfekt och såg fin ut. Men den hade ett fel. Den var inte helt lång utan den slutade vid knäna. Hon ville inte ha en kort brudkläning så hon kunde inte ta den. Hon blev lite ledsen men det var i alla fall roligt att testa klänningar. Fråga tre. Vilka kläder tycker Kristin om extra mycket? A. Kläder som kommer från Frankrike. B. Kläder som är 50 år gamla. C. Kläder som är nya. Fråga 4. Varför blev Kristin ledsen? A. Hon hittade en fin klänning men den var för kort. B. Hon hittade en fin klänning men den var för dyr. C. Hon hittade en fin klänning, men den var för stor. Syskonen Karlsson fortsatte att gå på stan. Men när de hade gått och tittat länge satte de sig och fikade för de behövde äta. Kristin bjöd sin lillebror eftersom han var så snäll och hjälpte henne att leta efter brudklänning och ring. De satt och pratade om allt möjligt, även om deras barndom, alltså när de var små. Fråga 5. Varför bjöd Kristin sin lillebror på fika? A. För att han följde med och tittade på klänningar. B. För han var väldigt hungrig. C. För han var hennes lillebror och hon älskade honom. Fråga 6. Vad tror du Kristin och hennes lillebror pratade om? A. De pratade bara om hur bröllopet skulle bli. B. De pratade om olika saker som hur det var för 20 år sedan. Se, de pratade om Kristoffers barn. Sedan fortsatte de. Nu skulle de titta på ringar. De gick förbi en guldsmedsaffär. Det fanns många guldringar men av alla ringarna så tittade Kristin och hennes bror på samma ring. De gick in i affären och Kristin testade ringen. Det fanns bara en sådan ring och den passade precis på Kristins finger. Så hon köpte den och var mycket glad. Fråga sju. Varför tittade Kristin och hennes lillebror på samma ring? A. För det fanns många likadana sådana ringar. B. För den ringen var av guld. C. För båda tyckte att den ringen var finast. Fråga åtta. Varför var Kristin glad? A. För hon hade slutat jobbet i affären. B. För hon hade hittat en perfekt ring. Se, För hon hade hittat en väldigt billig ring. När hon kom hem pratade hon med sin festman Fredrik på Skype. Hon visade ringen för honom och han tyckte också att den var mycket fin. Men det fanns ett problem. Kristin ville ha på sig ringen genast. Men bröllopet var inte förrän i oktober. Det var fem månader till oktober. Så Kristin fick vänta länge innan hon kunde använda ringen. Hennes festman Fredrik skrattade åt henne och sa att hon skulle inte ha köpt ringen redan i maj. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Fråga 9. När skulle Kristin och Fredrik gifta sig? A. De skulle gifta sig i maj. B. De skulle gifta sig till vintern. C. De skulle gifta sig i oktober. Fråga tio. Varför skrattade Fredrik åt Kristin? A. För han var inte snäll. B. För han tyckte att Kristin köpt ringen för tidigt. C. För han var sur på Kristin för att hon köpte ringen utan honom. Han ville vara med. Det var hela berättelsen. Tack så mycket för idag!